dan telah pada hari ini di delapan Bismillahirrahmanirrahim muka surat 2 hmm? Bandang oh, dan teratur hmm. dan tersusun ya. Dah? Dah. Yang lepas. Baca. Oh. Okey. Tak habis ke tak habis? Aku baca kan? kan? Okay. Bismillahirrahmanirrahim Tak ada rahimah tu? Dah Minggu dua minggu, minggu, minggu lepas jadi Baca sampai habis Tentang belum jadi, ni Jadi ini Seperti yang saya katakan minggu dua minggu, minggu lepas Bahawa masalah Tartik dengan Tartik ni Sangat-sangat agak susah. susah pun boleh juga Tapi sangat-sangat Kurang berguna Sebab Tak ramai boleh buat Tak ramai orang boleh boleh menyebut Penuh-penuh dengan Tahlim apa lagi Kalau masalah rah Dia, dia kenal orang Arab Orang Arab ni pun kenal-kenal Tak silap Tahlim rah dia. Ayat ini sekarang orang dia kira sampai tadi tanda di tu tasydid oh, Allahualam. ada orang yang menilai ini dengan betul. Oh, nilai ini. Jadi. Kalau sebut kalau huruf-huruf isti'la anu itu dibaca dengan tebal sebab memang kita akan baca dengan tebal. Khaw, qaw, baw, qaw, zw, qaw. Dan huruf Iqbal pun suat, suat, buat, poh, suat dia, dia sebut dia yang tebal Maksudnya kalau orang-orang sebut, sebut huruf suat, kalau tak tebal jadi si Eh, dia nak suara, suara yang tebal Kalau tak tebal, eh, dia nak siara begini Poh, kalau tak tebal dia tak Ihli nasirah tal-mustaqim Kan ada seorang tal-mustaqim Dia cerita Dia tak tebak Pol Dia tak tebak Pol Ihli nasirah tal-mustaqim Tid Oh pun dia tebak Ihli nasirah tal-mustaqim Mustaqim Tidak Ha tak berhati-hati pun Sinat-sinat boleh jadi Macam Pak Kul Pak Kul K-U-L Kul cool, kan Kul cool, dalam bahasa Atau makan lah Kalau kul cool, Katakan lah Oh tebal Terus Masih tiang lah Itu Maknanya membaca dengan tebal tu dipanggil panggil Tafshir Kalau membaca dengan nipis Dia panggil Tafshir Ini Mungkin dia macam tu kan Ok satu Seolah Tafshir Oh tebal Oh tebal kau yang tebal Kau yang tebal Itu je lah Banyak orang yang tebal Orang Melayu ni Yang serau tak jadi sin Ta jadi tang Kau jadi kau Ra jadi Ra tak ra Tapi yang Tidak tebal Banyak susah ra Jadi ra Jarak orang Malaysia tu dengan ra Ra Atau biasa dia Allah dengan Allah yang nombor tiga tu, huruf lah menjalala Allah Kita kan orang-orang ni lah biasa Allah, tapi kalau ada sebagian orang India tu Allah Allah, utam, Allah kan Allah ta'ala Kita tak terbiasa lah main Allah Itu Tahsin nama ni, kalau Allah Jadi terkek Tapi tak berubah mana Cara penyebutan tu Tidak tepat Menurut tu perjuisi Ya rab. Ya rab. Ya rab. Misya rab ya rab. Istebana rabat ni ni. Tak boleh dapat aka siapa tadi tak ada visa sudah sama dia sat. Pugi saya yang tak dia buat tu. Ya rab. Alhamdulillah wa bi ni. Ya rab ya ni. Aa, ahiu, kuliah yang makin asyik buat, buat, buat, buat tempat. Bukan saya tak wabil nak berkarir sebenarnya semua saya pun tak, tak mana nak buat. Pu buat pun jadi tak jadi Allah. Saya macam ni, yang betul betul betul betul Allah. Tak ni jadi sebenarnya ni di Amerika, itu tarikh mereka tapi dia telah lepas. Selama 4 tahun belajar tadi bahawa saya ada rasa macam diberi penekanan kepada Allah pasti. Sebelum tu 4 tahun belajar di di negeri semuro. Tak apa tak iberti gagal. Belajar Arab ni macam pada hujung bila dia masuk sampai kartu, tadi saya bagi berdiri imam sya. Dia baca dia bila tengok roh Salah kau lagi. Tiba-tiba saya oh, oh, oh bin. Alhamdulillah, Rabbil Lani, Rabb, Rabb. Ada betul. Allah, Allah, Allah, lihoo, ya dzinna, Rabbik, Rabb ya Tammah. Tamae? Terus Baca je rumput pembak Nanti dia adalah tak suka dia pecahkan Bila roto berasa tebal Bila roto berasa nyipis Sebenarnya orang Arab dia original Macam mana orang Kelantan dia kalau cakap Ada NG belakang ni lah Jadi mark-care okay. Kena orang tangan ni pula Dia tambah silap markang Dia otomatik okay, Dia jumpa dia perkataan macam tu dia kita, kan? Dia akan jadi begitu Sama dengan roh, tapi otomatik Bila roh yang perlu dicapikan Otomatik keluar daripada ini sebuah roh Dan jadi kafir Jadi kita nak buat-buah buat saja Masalah Kita tak tahu dekat mana yang perlu dibuat Bapak-mana -bapa yang tak perlu dibuat Sebab buat semua roh yang tebal Bila Ada yang di sebagian dibaca Takik juga Misalnya Allah pun sama kan Hanya sebelum dia dan dogma saja Yang macam tebal Rasulullah. Takut Rasulullah. Tapi bila waktu, kalau, Allah, kalau tak tak Rasul <around Light> <Tak> hilang, <White> kita baca sama macam tu pat, sama macam Rasulillah. Tak ajeluh. Rasulillah. Alhamdulillah lillah. <Wih get French> kita baca alhamdulillah rabbil alamin. Pada sekarang. Maknanya ketika sebelumnya tak ada kita buat. Ah ni ketika doa dan kata pada atas dan pada depan saya boleh kita buat. Kan tu boleh lagi senang. Nanti kalau Allah oh, ni, Masya Allah Dia ada yang ketika dia barang dekat, Mudah marut, so, dia depan, dia Tapi, hmm. lah kot, kita barangkan fatha dan norma Soalnya pada dan pada cepat dia terkembal Tapi kalau pada yang bawah, Masya so, Allah dia Itu okey, nanti masalah dia bila Allah tu, dia sukun Ataupun mati ha, Nanti, kat situ, dia pecah aku juga Satu sukun yang asli, satu sukun yang arli Syukun yang asli memang dia betul dia mati Tengah-tengah ayat, dia tengah-tengah perkataan Tengah-tengah ayat Tapi syukun arili ni syukun yang baru Dia asalnya berhadkat, tapi dia kena Di hujung-hujung ayat Dia wakaf, maknanya dia Di wakaf kan Maknanya sukun dia atau wakaf dia Syukun arili yang baru, Contohnya disukun kau, kalau kau Kal, Kal, Kal ya, Rauh tu kan masalahnya Sukun pasal tu Tapi dia disukunkan Sukun ni bukan sukun asli Sukun a'li dia panggil A'li ni tu apa? Baru, sukun baru Sukun yang datang baru Kalau yang Sebahagian tu kalau memang Original Rauh tu memang Sukun adalah keting macam Ya fa'in lah, ya Memang asalnya mengucapkan, ya jangan ilahomillahi tamaudilmar. Kalau tu kan, sukor sekir, mang sukur. Hmm. asalnya berharga, tapi disukur juga dimatikan kerana di hujung ayat, Allah aku takyal aku. Jadi jangan perlu ditebalkan juga ada beberapa faktor menyebabkan dia perlu dibaca tebal ketika suku Nasri dan juga ketika suku Nasri pun kad kadangnya dia dibaca tebal dan kadangnya dibaca nifis memang sangat-sangat merungihkan bab Rho ni bab Tazkim Rho ni biasanya last kan orang akan ini lagi dalam interview jangan orang dia kata-kata macam mana saja pun Rho dia mesti jangan tak rasanya Siapa tanya yang saya dah dengar yang ramai-ramai jadi imam tu seorang ada yang berjumpa dengan bahasa orang-orang yang takhari Setelah Tufi Tufi yang muda Yang beli amat tu Alain semua Tak dapat nak dengar dia, nak kadang kadang-kadang jadi kenapa jadi Sebab so, kita dah terbiasa baca raw biasa kan right? Dia pun nak ditebalkan pula so. ha, Itu pun salah so dan nah, benda ni kan tak bisa tak punya karamahna pun main yang sabun itu kalau berubah makna insyaAllah mungkin yang kedua kita tumpukan kepada minggu lepas lah cuma kita masuk kepada pelajaran isisnya besar lah 28 ok kuala-kuala jim -kuala. kan kuala-kuala, saja dia kena baca kuala-kuala tapi dari sikit maksud tak ada besi, ya? memang hukum dia kuala-kuala pun saja ni memang kena, kena baca kuala-kuala kalau dia tak baca kuala-kuala berarti dia tidak menyebutkan sifat buruk jim dia yang sempurna tak bersih lah dan tak berubah mana pun, tapi hukum dia dari sikit Ini makro pun lah Maksudnya, menghilangkan keindahan orang lain tidak kisah Tak, tak mengubah makna Tajik, terijik kan Kepulauan-kepulauan akan ada Pantulauan Ok Kerajaan ke-6, pulauan ke-28 Imala Apa tu Imala? Imala artinya Bacaan antara patahal dan kasulau Seperti bunyi E Dalam satir okay. Okay. Kita buruk dalam huruf-huruf kita ni kan, ada huruf konsonan dan huruf vokal Kalau A, E, I, O, U tu Huruf vokal dia panggil okay. Dan selebihnya ni dia panggil huruf konsonan Mesti sambil belajar tetap masa ni ingat lagi kan, masa setelah tu Dah, mana ada tiga je Huruf konsonan dia Semua tu setelah daripada alih mawaya Alih mawaya ni dia kena juga huruf le. Jadi huruf konsonan tu Bunyi ni tiga je A, E, U kita dah enam A, I, U, E, E, O Maksudnya? A, I, U, E, E, O Dan, Jadi Disinilah Imala ni kan? Jadi Imala ni ter Dia pelik sikit lah Ada satu tempat di dalam Al-Quran Dibaca dengan A Sebab ada masalah tak ada air. Dia ada I Alif di bawah I Habis Tapi dalam jawi kita adalah kan Alif biar I Kampungkan ikan dia biar air Kak kor ekor, kor Air ti Tapi dia sama ni Pakai Hamzah Jadi Inilah satunya contoh Yang mana Bahasa Arab meminjam Haa Bahasa Melayu Meminjam bahasa Melayu Tapi tak ada lah. Juma kita cakap Saya cakap sebelum Mungkin ada sebab apa Diambil satu Sebab aje nanti Slang-slang Kabilah-kabilah Arab Di dalam Kiraan kiraan yang lain, sebenarnya kita membaca je, Abdullah, Allah yang mengerja saja. Betul tak? Kiraan, kalau kita tak kasihan kita baca kira Imam Imam Imam Asim Abdullah. Tapi dalam blog ni dia ambil satu contoh lah. Jadi Bismillahirrahmanirrahim, sebutnya Majriha atau Majroha. Tapi dia banyak tengah-tengah Majreha. tempat Majerah Tidak ada tempat lain tengah -tengah berat, Yang ada ri atau roh Roh di atas roh Roh di bawah ri re, Tapi ini satu di tempat khusus Surah Al-Bud Ayat yang ke-41 Waqa'al <tuh> arkamu biha Bismillahimajreha Wa mursa Boleh? Baca? Bismillahirrahmanirrahim Ha? Sekali lagi Ingat ha? Nanti di dalam Al-Quran dia ada tanda special. Siapa ada Al-Quran, buka Al-Quran Surah Hud ayat 41 tadi macam-macam jalan Ada kurang yeah. dia tanda dengan bintang pula Ada yang tanda dengan, dia pulih ni Imalah, ada yang ditandakan macam-macam Cuma lupa kurang dia Yang ambil kurang tu, yang soal Tengok apa dia Dia tanda Imalah Jadi memang kat sini satu je, dia penuh sikit Bismillahirrahmanirrahim Ingat Nama bacaan dia Imalah Imalah ni maknanya Dia cenderung Atau bercondong Ini dia di tengah-tengah Antara I dan al jadi A Surah hud Ayat itu surah M11 Ayat 200 Ayat Ini orang lama Dalam ni pun Surah M11 Surah M11 Dia Garis, ah, dibuat macam dalam contoh ni Garis panjang tengah tengah bawah tu garis lagi banyak. Ah, dibuat jadi tu. Bagusnya, bagus, baguslah yang dibuat. Hah? Red, red itu. Bismillahirohmanirohim. Okay, selesai. Mudah ha Ingat dia majerah ha? Baik Pelajaran yang ketujuh Ih maaf Haa ma. Ini lagi boleh Lagi boleh Ya Kadang Keputukan itu merah Itu ada Apa dia? Satu ni je. ni je Kat tempat ni je Ada tempat lain Dalam korang ni satu tempat ni Tidak ada tempat lain Dia Orang kata Dia, dia mencandukan warna uh, merah ini tengoklah. Ini tengok corak, ada setengah-setengah corak dan dengan tanda lain. Tiap corak ada. Ada yang corak saya dia sini Imalah tu, di sini kalau tu Imalah. Ini tanda dengan garis panjang bulat katanya dari sini. Bawah wow, eh. macam ni kalau tu. Okay, yang ke tuju, pelajaran kedua Ishma. Nah, ini pelik. Okay. Ishmam itu ialah Semasa mendengungkan nun tashtid Kedua-dua bibir dirapatkan Dengan sedikit menghala Kehadapan kemudian ditahan Satu harga Ia ni la ta man na, Man dibaca Ishmam Tengok ni hmm. Astak la ta manuna. na Tengok hmm. bibir ni. La tak manuna Asal Tak manuna Mereka tidak mempercayai Isu Sekarang ini Wow dibuang Sebutan pun dibuang Tetapi gaya diketalkan eh, Jadi macam mana? Eh? La tak manna La tak manna kalau kita tak kalau tak tengok bebek saya Tak nampak Kalau dengar saja, La tak man Tak buat pun tak apa bebek tu Tak menatangkan apa-apa Kesan atau pengaruh kepada tapas. Semua dia nanti dia dua harga Sebab dia nun tashtik wajibun punam Wajibun tu Dia dia dua harga Macam panjanglah. lah Dia berkata tengok La tak man jadi sambil-sambil untuk memanjangkan bunyi degung nuntung, bibi dimunculkan, Gaya diketarkan. Sebab sahaja lah tak manumuna, tapi dibuang waw dan dan sebutan ditinggalkan gaye. Apa beda? Allahu Akbar. Tidak tahu lah. Tidak tahu lah. Tidak tahu lah. Tidak tahu lah. Tidak tahu lah. Tidak tahu lah. Tidak tahu lah. Tidak Mengikut sepuluh tajuk yang sempurna lah. dia, tak, dia tak sebut Tak buat, saya pun jombol Tak ada usaha, tak ada makna lagi lah Sebab dia ada sebutan pun tak berubah Semua itu tajuk lah. Kenapa dia buat begitu? Saya tak sampai kata aku lah, Kenapa dia buat begitu? Bunyi dihilangkan Buruh dihilangkan, gaya dikekalkan La tak man tak man itu nama dia Ismail Ok semua Ingat kau surah Yusuf Uncung kan <laughs> Ingat ya, kan itu pun dalam surah Yusuf ayat ke sebelah Surah Yusuf ayat yang ke sebelah Itu sahaja Sangkaan Ada tempat lain Mudah yang keelapan, pusat tiga puluh, Yang ini pada kalimah Biksalismo, dibaca baca Biksalismo Dia menakal, memindahkan harakat itu langsung kepada lah Senang cerita macam ni lah, sepuluh sen jadi sepuluh sen Sepuluh sen jadi sepuluh sen Ada sepuluh sen lah Ada sepuluh sen lah Ada sepuluh sen lah Asalnya ada sepuluh sen, tak? Kan? Kita baca, ada sepuluh sen. Kita lagi je, sepuluh sen. Ini dia langsung dia tukar aja jadi big salis mo, big -sal juga di garis bawah, kalau nak pun apa saja big salis mo sahaja, arakat al-qala tadi dipindahkan ke dalam jadi bi salismu okey baca bi salismu bi salismu wala talmidu am al-ghaba bi salismu rabu al-iman wa man lam yatu Oh, ad-dunun sembilan Dia ada Dia tasheel empat maknanya imalah shimam takal tasheel semua satu-satu di dalam quran apa itu tasheel baca tas ialah huruf alif sesudah hamzah digantikan dengan hamzah yang berharakat fathah pula dan membacanya dengan suara antara hamzah dan alif tanpa memanjang jadi lapar a a jam a a jammyun -ja -ja jadi a jammyun a jammyun itu beres jadi a, -a -ja itu tasbih a a panjang fikir anak a a akhir yang sudah dipresentasi walau jalla huqaranan a'jamiyyal laqalu lawla fuslayaatu a'jamiyyun wa arabi misalah mungkin dia, dia salah kala sepatutnya orang itu dia salah kala itu tu kau boleh kadang-kadang atas ni kan? sampai Tanda-tanda kan -tanda garis Yang bawah tu Yang sebelum tu Sebelum harati Warati wa, sebelum tu Ada tanda lin Ada tanda pulat Hitam besar Nampak? Ah jamiyun Ah Ini tanda biru yang tersebut Laksudah tu Saya rasa takkan Senang dia As-salat Ah <tuh> jamiyun Ah adik namasa Ada Adakah? Lalu janganlah Quran ah jamian dan kalaulah kami jadikannya satu bahan, bahan bacaan Quran dalam bahasa dalam bahasa ajar bukan Arab lalu lalu lalu silat ayat tu kalaulah Allah menjelaskan ayatnya ah jamian Arab ni bahasa Arab ni macam berdua bukan bahasa Arab tu di mana dah? Mana ah jamian wah jamian bahasa ajar atau bahasa Arab jadi dia di mana dah? Jadi nak mengingatkan bahawa A'am tu dia mana sebenarnya Tapi dia tak baca A'am Dia baca A'am Dia miyum dia Macam Lingkas lah Jadi A'am dia miyum lah. Begitulah Sepuluh seri jadi puluh Sepuluh seri jadi sepuluh seri Itu empat Benda di dalam Quran yang hanya ada Satu-satu je di tinggal ada dia tu Nurul mula jirah Ada sebelah Maka Kemulian Tasqil Surah Tersilat Ayat 44 Ayat 44 ada kat situ salam Quran. Nanti bila ada nanti saya bagi salam ni ah ha, apakah ismam? Di mana kita dapat baca ismam? Tahu? Ismam adalah bacaan wow huruf wow yang mana dikekalkan gaya daripada tapi dan bunyi huruf dan bunyi ya ghazbutannya. Dikekalkan gayanya dengan muncung bibir harapan. Apakah itu tasheel rasinya lah? menggabungkan antara dua ahruf ni dengan Hamzah dan dibaca dengan ringan iaitu tasydid jadilah ah, eh, ya? hmm. al-ammin ha, di dalam surah islah ayat 45 itu saya yang perlu dikita ni kat satu 11 satta ni kena betul ke apa kita sini balik kat satu satta la kan ada beza ni satta di dalam rum baik dan satta dalam tajwid lain badan sakta maknanya berhenti sejenak sekitar dua harakat dan tidak bernafas berhenti tapi tak ambil nafas tapi kena dalam sakta dan fikrah lain lagi berhenti kuliahnya dapat pengertiannya sakta nanti selepas gerakan naba dapat di sakta sebelum bagi selepas setelah selepas matiak, selepas, uh, selepas membaca surah sebelum surah sebelum surah Sebelum belajar, sebelum terus belajar, serta sebelum pasrah belajar, serta sebelum pasrah terus serta. Iki aku, sebelum istirahat. Dahnya, kau nak beri kau mana yang lebih bijak. Boleh amek apa yang sediakah, serta. Tapi dalam tajwid, berhenti tapi tak ada menampak. Tak lama lah dua harikah dia. Dia ada beberapa tempat. Dia empat empat saja. Bagaimana nampak? Dalam surah Al-Kahfi ayat 1. Surah Yasin ayat 52. Surah Fiyamah ayat 27. Dan surah Al-Mutawfifin ayat 14. Macam ni, baca ni. Walam yaja'allahu iwaja qayman liun mirabahsan syedinam. Dia berhenti tapi tak bernafas. nafas aja Allahu aini wajah, kau ini berhenti kan? Waktu ini wajah tapi tak nafas Jadi sekadar dua perkara, sambung. Sini. Walami aja Allahu aini wajah, kau ini Ayat ini panjang tu, dia yang dia nak baca. so, dalam surah al karna dalam surah ha, yasin ha ini standard la betul pa huwa ila man ba'athana min marqadina ala ma'ra wa hasal wasalal mursalun min marqadina hada wa hada rahman lepas tu berhenti Sekadar sekada dua tanpa mengambil nafas tanda ni stil baru Dekat tadi pun sin Surah kafir kafi Semua al -Kafi itu ayat Ini dekat ujung ayat Yang ni Kak Yassin Tapi gak ayat Bukan ayat 1 dulu Salah dulu ni Mampil lah Surah Al-Kafi ayat 1 Tapi Surah Yassin ayat 52 Surah Yassin ayat 52 Kemudian Surah Al-Kiamah Ayat 27 Waqin al -Kiyama annahu al-firat. boleh sambung boleh? Sebab apabila Allah. Wadan annahu al boleh kira macam sebab dia hujung di ayat, boleh berhenti tapi dia ada stop tanda. nanti boleh sambung balik. Tapi yang mesti puasanya terindu dia dekat lepas maghrib. Lepas maghrib berhenti Segera dahulu hingga tidak pengemis nafas, lalu sambung wahdi laman. Rabbu alaminnaulfiroh. Kemudian surah al-Tawafin ayat 16. Kalbal wa naquluhum maqanu yasibuhu kalbal wa kanu yakhsibu qul okey jom mula bismillah walam yaj'al lahu wajha fayy man lagi walam yaj'al lahu wajha fayy man yundziru Istilah ini satu bidang yang, dia ada setengah-setengah tu, Start dan boleh sim. Bercakap-cakap tu, mungkin orang kita dapat, orang dia tak disebut stop tebal tepat, dia disebut, tapi tak semua tu tak satu kesan, ada sebagi, sebahagian sebagian, macam, Yang di sini dibagi, ya baku, dibaca, ya baku jadi sin Al-musaitirun Dibaca Al-musaitirun Benda ni sebab Bayah nak baca sin sebenarnya Sebab selepas dia tu Umburuh Isti'arab Sebab itu tebal Tor Jadi bila Tor dah tebal Optometik yang sebelum ni Kita akan terbuat Tersasul Jadi tebal juga Sebab kita semua ni boleh, sebut sin sebelum mud. Jadi al musaitirul, musaitirul, musaitirul, musaitirul, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, boleh Baca mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, mud, kat sini tak boleh, kat tempat ni tak boleh ya? nanti biasa dalam Al-Quran dia akan tulis tu, sin kecik tu bukan santah, kalau santah dekat atas dia tulis, sin kecik kat atas, ni sin kecik dekat bawah barisan, bawah kan bawah baris nah, kalau santah tu nanti ingatlah santah tu 4 tempat tu je 4 tempat tu sahaja dalam Al-Quran kalau yang ni pun ada beberapa tempat sahaja dalam Al-Quran Al-Baqarah, Al-A'raw, dan Al dengan Al-Asiyah ini bagaimana ni kalau dua-dua boleh baca tak ada masalah. Nak lah. Baca sim boleh, baca lah. surat boleh. Pandai pandai sini lah. Walaupun ya, alhamdulillah ya, baksup. Itu kan abah baca surat, nak baca sim. Walaupun ya, alhamdulillah ya, baksup. Itu banyak sikit So sebab sim tu nak ringan dan lagi. Tawar, oh, agak tebal. Aku lazamhu waya asu tu warilayhi turjun terima Kalau nak kena talking nak kena retas kemu bening boleh kan sila qalqi basqah barikoro mutradoro alamallah basqah boleh basqah ataupun basqah yang berdika Am'indahum khaza'i Mereka Mhumul musayitayul Muta' pun Musayitayul Simbolisat boleh Kemudian Lasta'alayhim Bi musayitayul Musayitayul Itu Tempat Sat Rasid Lasta'alayhim Bi musayitayul Sayitayul Vaya'at Tempat Tempat Allah malam penair-penair asal ni bila yang mudah, jadi dia menjelaskan nanti kalau aku tanya oh, ini boleh bersih boleh, sesuatu. Boleh. Abis biasanya nama-nama lah, di depan tu laptop, atau belakang situ barang kan? apa, jadi akan ter, terbakau. Allah, Allah malam selamat, sampai jadi sambung insya Allah, jadi yang berbas, mat, kumat, mat panjang, pembahasan mat panjang. Earth... maten dia selamat ada mak lempek tak ada dia kira mengeloloh-loloh kan kan huh? dia kira nak main main kan astagfirullah ustaz jangan main-main kan nama tajid ada mak lempek kan dia astagfirullah cuba lah why... Jadi mudah-mudahan Allah berbagi dapur Hamad Dapur Hamad sana sampaikan itu majlis dengan ke... so, kalau kita Ada soalan ni? Soalan? Haa Gila sahaja, akhirnya kita tahu Saya ada salah sudu Sajid Kalau kita baca ya. Saya biasa baca Quran. Saya boleh bernafas sambil membaca Maksudnya kita boleh Bernafas, bercuri nafas Tentu Kenanya kita tidak, tidak membaca mengikut sifat dia, oh. yang betul Sekarang nanti kita baca itu sifat, so -sifat yang betul-betul Nafas ter terkeluar, betul. nafas terbahan Jadi sama-sama baca, sambil -sama nafas Saya pun kadang-kadang nak cepat baca itu juga Kita tak semua betul-betul sebenarnya Kalau ikut betul-betul macam -betul, sebutan masraj yang betul Kita takkan boleh bernafas Sambil baca berat Takkan boleh Curi nafas. curi nafas berarti akan efek kepada guruh nanti sebab ada yang sebutan melepaskan nafas ada yang sebutan menahan nafas ini kita berkata lah menarik dan melepas, menarik dan melepas jadi dia kacau lah, kan? sebenarnya dia kacau sebab ah, dia sebenarnya, ikut, ikut kita berkata, benda tu baca-baca laju kan, baca-baca laju -baca ataupun baca baca yang tak sungguh-sungguh kalau baca dengan bersungguh-sungguh macam mana nak ambil nafas takkan boleh ambil nafasnya kalau kita baca sungguh Pulihnya, kalau tuan naik, romi mana berisikan? Jangan, apa? Ke mana? Ke mana? Cepat tu, surajati ni. dia muda ni kan? Oh, sakti tu? Ayat sakti. Yang sakti itu tidak tapi tetapi tetap tetap tidak dapat untuk amitkan ayat itu. Mesti. Ia mesti lebih dapat. Cepat tu, lebih itu lebih baru. Oh, oh so. so, so, so, so, so, so, so ini yang so, ada tu mana itu kita menyalahi <SILENCIO> hukum apa bila kita wafat kita kena <SILENCIO> minafah apa ha sama ni kita bujang ya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin kalau kita pengarap ha alhamdulillahi alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin itu kita buat batal dah kan bila kita berhenti nampak ambil Tempat yang kita berhenti Kita buat setak, buat setak. Tapi kalau kita berhenti then, hafaz, Dan ambil nafas Kita tak wakaf kan Jadi kita dah menyalahi rupa wakaf Kalau kita nak berhenti Kita kena wakaf kan Ambil nafas Contoh Tajuban nafas saja kan Ayat panjang lah uh, Contoh Quran Ayat panjang Ya ayyuhallazina amanu aminu billahi aminu billahi wa rasulihil wa alkitabil ladhi anibunti billah le matikan ha tu pasal bernafas balik atau bersama boleh ini kalau kita ya ayyuhallazina amanu billahi wa rasulihil wa alkitabi allazina nazala ala rasulihil wa alkitabi nah, kita kita tak waste time yang kita berseberangan dengan itu tak boleh boleh bunyi apa boleh okay. tengah tengah tapi kena wakafan kena wakafan mana ya al Rasulih wal Kitabilladhi anzala min Qabir wa man yafur Billah Billahi Billah ha, itu tak boleh boleh Billah wa malai boleh boleh amin apa tengah tengah tapi kena di wakafan mana kita kita amin hafal tu bukan pengertian wajib atau rela atau jika mana yang istilah istilah di antara satu perkataan dan satu perkataan yang mempunyai nafas Boleh, tapi kena, wakaf. kena wakafkan huruf yang yang tu lah Macam ya, tadi kan, maknanya Allah tu kena wakafkan sebelah tu Betulnya yang sebenarnya ambil balik Sebab perkataan tu nanti ha, nanti ada buat wakaf dan iblah Ada yang wajib diambil balik, ada yang haram diambil balik Ada yang masruh diambil balik, ada yang sunat diambil balik Ada yang buah, dia macam campur ada nanti kalau kita, kita tak guna apa kita munting kita berhenti daripada selain tanda berhenti tak suranapan je nanti ada hukum dia berbeza ada yang wajib untuk kita ambil balik sebab takut perkataan tu nanti jadi macam kita munting la ilah kita panggil tu Allah sambung luas kan ayat lain jadi la ilah namanya apa tiada tuhan kita nak buat satu statement bahawa tiada tuhan apa ayat kena ambil balik la ilaha illallah contohnya Inna Allah al itu tu Taklah azah Berhenti tu Jadi semuanya Allah tu Tuhan yang ketiga Dia boleh, Tiga Tuhan Kita ambil mula-mula Wallahlan Yahudi Unnasara Wallahlan Yahudi Dia kata Allah tu tiga Ayat terlengkap Bila orang dengar pun seperti. Yang mengatakan Allah tu tiga Buat kita Kataan Yahudi dan Assalamualaikum Itu Wajib tu oh, Tak boleh kita jadi mula Okay Wallahlan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarak jadi kami sangat berterima kasih kepada anda.